garizu maldiko lehenengo azteko eguena. Evangelizoa salmateoren liburutik. Aldiaretan Jesusek esan eutzen ikasleei eskatu, eta etemongo deutzue jainkoak, bilatu, eta urkizuko da zuen, joatea, eta zabalduko deutzue eskatzen dauanak hartu egiten dauetan Bilatzen dagoanak aurkitxo, eta atea joten ari zabaldu egiten jako eta. Zuetako norbaitek, semeak ogia eskatuta harria emongote deutzo, edo tarraina eskatuta zugea emongote deutzo. Beraz, zuek, gaiztoak izanik ere, zeuen semea labelei gauza honak emoten badak izue, Zen batez gehiago ez zeruko zuen aitak gauza honak emongo eskatzen dutxoenei? Honan bada, besteek zui egitea gura zeuken guztia, egin zeuek ere besteei. Horixe da, moisesen legeak eta profetek dinoena jaunak esana. Zein da otoitz eskalearen indarra? Zer da eskatu behar duguna? Edo zer eskatu eta geike? Zer nahi da ujainkoak eskatu deogun? Eskatu guztia emongo deusku? Zenbat galdera egin geikezan, badakigulako eskatzen deutsogun edo zer emongo esteuzkuna, Ez eta edo zer eskatu eikeana, eta batek baino gehiago kezango leuke hauen zunda, baina ez dino ba, berak, eskatu eta mungo deutxuea jainkoak. Bai, baina... Artera irakasten euskun jesusek, aita zer eskatu? Eta orain Zeruko gure itak esteuskula gauza honik ukatuko dinozku? Zerrete da gauza ona? Lenengo tabein jainkoaren urtasuna. Gu ez gara hemen bizi geureak eta bi egiten eta jainkoa han. Gu handi gurrun eta gutaz gomutatu ere egin barik. Jainkoa guraso arretatxu antzera Geure gain gain daukagu. gure onaz ardurattuta, gu zorion bidean ikusi nahien. Eta jainkoa gana ez dugu geuk ezin dogunean jo behar, guk ezin doguna berak egin daigu. Be baino? jainkoaren altzoan gagozela eta berak zaintzen eta altzen gaitsula bizi izan behar dugu, eta zer behar dogun badakianak, jainkoak. Ez deusku ukatuko behar dugun hori gauzauna, bere izena intzaltzea eta goraltzea, bere erreinuko autorle leguko eta langilea izatea, haren naia geure eguneroko bizitzan gauzatzea, horretarako behardogun dugun beharrezkoena, jakia, jantzia eta bar, ez ukatuko. Ez dugu itxaron behar izango bere parkamena, Guk eskatu aurretik eskura daukaguta. Ez jaku bere errukia alboratzen. Antxe daukagu zain, noiz bere gana itzuliko. Baina esan daiteke, beste horren beste eskatzen deskula jainkuak. Hau da, berak guganako daukan jokabidea izan daigula geukere beste engara. Eta ete daukagu kontuan beste hau, jainkoa neure begira jarri nahi dut, baina jarten etena ez nio, bestehen alde, euren reminei begira, erantzuteko prest, badakigu zeme alabe gauza honik emoten, baina edo zein behar ere bai, ezete da uxe. Jainkoari eskatzeak eta dengandik itxaroteak eskatzen deuzkuna Salmoa gazo toitzean Hau txea errepikatuko dugu Hortz egin neutzunean entzun zeustan jauna Hortz egin neutzunean entzun zeustan jauna Jauna, bioz bihotzez deutxu daz eskerrake moten, nire berbake entzundozuzalako. Erez diegingo deutxu ta ingeruen aurrean, auspestuko naz zure jauretxe santuan. Hortxegin neutxunean, entzun zeustan jauna. Eskerrake emongo deutxadaz zure izenari, ona eta liala zara eta, Goratu zuzalako handikiro zure hitza eta zure izena, hotxegin eutxunean entzun zeustan, eta nire bihotzean kemena indartu zenduan. Hotxegin eutxunean entzun zeustan jauna. Zure eskumeak nau salbatzen, burutuko dau jaunak nire alde hasia. betiko dago jauna zure maitasuna, Ez eskutik ditzi zeure eskuz egin dozuna. Hortz egin eutxunean entzun zeustan jauna.